هم فقال الكافرون هذا شيء عجيب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة قوف ترتیب نزول لحصرات داد دا سورة مرسلات من رسولة چونتیس نمبر مسحفی لحصرات دا د سوره حجرات مې رسده دا د سوره او اهم مضمون د سوره هغه اثبات د قیامت ته او پغیمنه شواهد دي او دلایلی عقلیا او شروع کې ترغیب ال القرآن مذکوم به ترغیب ال القرآن او آخر کې هم به ترغیب ال القرآن اکشورو کی قاف والقرآن المجید دا ترغیب الالقرآن دے او بیا جمز کیون لا تقسمو لدی وقد قدمتو الیکم بالواعید دا واعیدون چونو دا پا قرآن کیون او آخر کیون بے ترغیب الالقرآن فذکر بالقرآن من یخافو واعید او دیل پارا چرینو دلائلی اکلیا. دا پاکی ډیر دی لیکن سو تا سو گرائی فلم ینظرو الی سمای فوق کیف بنیناها آیات نمبر چی او دیب دیم نوال ارض مددناها والقینا فی آرواسیا دا گورا اللہ وی اسمان دادو لپاس ما جوڑکا و خیستای میکا دایی کسی چودر لوسو نقصان پاکی نشتا زمکه می خورکړه دی کې می واچول هر قسم چې نا اتر او تازه شی ما پدې کې پیرا کړ او ورپسې ونخه لباس باث قاتل ها طلون مزید دا دلایل شلول روستو د اخیري روکو کې ورلقد خلقنه سماوات او الارض او ما بینهما فی سته ایام و ما ما سنام اللغوم دلیل خپل نمونید د منکرینو و مخکنون و قذبت قبلهم قوم نوحی و اصحاب الرسی و سمود و عاد و فرعون و اخوان الود اصحاب العیکت و قوم الطباق تغریف دنوی او خربی امدی کی موجود دی و نفق فی صور ذالک یوم الوعید و جاعت کل نفس معاها سائق و شہید القیا فی جعنما كل کفار نانیت من نعیل الخیر معتد مریب آ یوم نقول لجهنم آل امتلات و تقول حل من مزید دا تخویف بشارتن بدیکر موجود و ازلفت الجنة للمتقین غیر باید ادخلوا آب سلام ادخلوا آب جنه شه دې تا په سلامتي اسرام ورسره غټه خبره شله اوذ لفتل جنته للمتقين غير بايد هذا ما توتن لكل اظاب حفيز وادخلها بسلام ذلك يوم الخلود لهم يشاون فيها ولدينا مزيد دا ټول چې نوغه بشارتونه دي اسباب تکامت تک مخکي صورت محمد کې وي جنگ وسرو کوي په سورۃ الفاتحه کې وی چې جنگ وی دی او په فتح باندې درد د تاله درکم غلیماتونه صورت تاله حجرات کې وی خپل تنظیم برقرار ساتي اغنی دا فتح په شکل سره بدل شي نو د دې سورۃ کې وی دنیاوی فایده سارا سارا او خلووی دی چې جنتونه د کړه او الله خو پویږي په مطلب د دې حروف حروف مقطعات وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ او غوادق قرآن مجيد قدر والا شرافت والا مرتبه والا فائده والا كل ما نقوله غير عظمت والا دين والنماني غير فیدو والا دين والنماني اما دا ايو آيات راوڑو ديو وهذا كتاب ننزلنا مبارك و نو دورو چت کتاب تا دغه خلق او خلقومن بل عجبو بلک دو تعجب او قدر خبرنا چراغ دو تا انجاهم چراغ دو تا منذر منهم يرون ک د دونه فقال الكافرون هذا شئ عجيب پس وای کافر دا هو شی عجيبه ده مطلب تاسو امر پر استقامت شاک باس باد الموت شی اون یا تن توحید اجعلن آلیه تا اله واحده انه هادا رشهون اوجاب صورت صوت یا چنو داد دعوت دا پیغمبر شهون عجیب عجیب خبره ده ده چی کن کئی خبره عجیبه مخدمات است سو آیاتون رادول وحیحات حیحات لیماتو آدون ایرامتنا وکننا ترابن کل چی شو مغمدو او شو خاوری کل چی مرشلون وکننا ترابن او شو خاورې نو ذالک رجون باید نو دغاق واپسی رجون واپسی بایدن دا عقل نلره دا دا عادت نوم لره دا عقل دا وی تی زر زر بسنگ دوباره انسان جوړ شي عادت هم هی حاتا حیات نیماتو لقد عیدنا هذا و آباؤنا نحن من قول ممسر دا دی لوزون شویدک نو مشاران سروم شویده تروس پور قیمت رانه غیر رجون واپسی داک بعید عقل ملری عادت ملری هاي ها تا هاي ها کلمات و ادون تا سوره المؤمنون لګراوړا وي چاو بدی تسمن کنا چې دا دا خبر ده چې د دې مانو له تمونګا تیار نیو سوره المؤمنون قد افلح المؤمنون سفارا دغه آیات نمبر 33 ایا یذکمنکم عظام متم کنتم تراب و عظام انکم مخرجون های ها تا های ها لریدا لریدا د عقل لهم د عادتهم لما تو دون غچ تاستا تا سرلوز کیگی ان اله حیات دنیا نه موت دنی و نحیا م دام اگر جون د دنیا ته مملکی گوزنی و زندگی گوزنگه نموت و نحیا دینک اسان د معنی که خطا شی غور میکی کنا ماتې ماناو کړه که تاسو غور کړئ نو به نه خطا کوي چې ایمانه به تاسو کوي ان یا لا دنیا الدنیا نه ردا مګر ژوند دنیا زمونږه نموتو زنه مړ کېږو و نه حیا او زنه زمونږه پیدا کېږي ژوند کېږي دانا نه چې او ته نه موتو موږ مړ کېږو او نه حیا ژوند کېږو قلم مړيو او کله ژوندیو دا څه نه ده زه کدا خو دغه ما کې دومه و کانت یود المرچن به نه ژوند کېږي ختم خبره نو بدا سنگوه چه نموتو و ناخیام ملکی گو جوندی کی مطلب دا از زن زمان ملکی گی، نو زن زمان پیدا کېږي که نرازی جوندی کی گی، محای آیتا این ها تلماتو آدون، اللہ رب العزت وی قد علمنا تا قسرمون تا پترک، ما تن قسل عرضو منهم و اندنا کتاب الحفیظ، ما تن قسل چې چه کمیز مکا منهم و این من سرا کتاب کتاب ده حفیظ ساتن کون که افاظت کون که ماتن قسل ارزو مرگ دو کسانو زن اموری شی تینا نو ظاہر دا چکم شی کنا د جون زنی کسانو مرگ د زن کسانو بیا زن کسان چا نخواه ری شی او زن بدنونا محفوظ پاتی وي و کباز دی اولیاء و بدنونا دی انبیاء و بدنونا محفوظ دي دانبیاء و د ټولو بدلونه محفظ دی دانا کتاب او اومونږ سره کتاب دی حافظ حفاظت کوون کو متلب حفیظ محافظ دی عملوو محافظ دی که نه دانا چې او عملو کې دغې ب سنده لږ چې کوم خبری دی دغ حفیظ دی څومره عملونه د ک دی نو دغې محافظ دی او تاسو د صورت قاف لګراول وایملی شی چا ما لیکړی کنن هغه بیا ګړوډیږي نه صورت قاف دنا سمه سي पारा آیات نمبر دې ای بر نمبر کتاب و فطرل مجرین نه مشقی دامل ماسی و قولوونه یالهته نه مادل کتاب له یغا درو صغیرهتون والله کبیرتتن الله سا وي به دوهارمان د سوچ زمونږ د من نامی چې ن پرېښ د وړو کې نغټ نه کې معامله او نغتله اس مګر ول را ګ ارڅي هغه وراگېري کنه په عام علامه کې د سره کتاب دی سم مطلب محافظه په فاعت کې کنه د سمرا اعمال دي نو داغه فاعت د ټولو اعمالو نه کوي او بل چې نغاک دا سني شي کېده چې تا یو عمل کړئ هغه لیکنی لکه اعمال سمره دې نوغه ملامي کې لیکتي کرامن کاتبين يا لمون ما تفعلون ذل وح محفوظ تنو مراد ده او داتې نوغه د شيطانانو نه محفوظ ده چې حالت هغه اثر نشي کوله يا چې نو تبديله او تغییر نو محفوظ ده دانا جس عمل له نه کلا شت څوک تبدیلو کې لا یا ربی ربي ولا انسان نو نه خاطا کیږي نه ریږي هغه فکه نه انورصت التا دغه رسې نه شي کېدی بلک ذب وبالحقیق دو دروغ وي په حق منې حق نه مراد قیامت او دارنګ حق نه مراد پیغمبر حق نه مراد چې نه نو قران کې د نړۍ ټولو تذکيري شي دي چې پیغمبر ته مو حق دين تو حق و الی ذرا هو الدین کُلّ ادارنگے قران تو حق و انه لحق کا سورۃ بقرہ لقرآؤائے کا سیاری ہوتا چکم اہم مزامین دے قران کے آیت حق ہے لشی دی سورۃ بقرہ دپلے سی فارا جکدا آيات نمبر 21 واذا وَا قيل لهم امنوا بما انزل الله واذا وَا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق بل كذبوا بالحق ده حق دوت انکاروكان ان قرانهم حق بيغمبرهم حق دا تاسو دینم حق دے دا دے دین حق ده دا سورته فتح دین او حق چې کومه سورته دا تاسو لګراوه سورته فتح هو الزی ارسل رسوله بالهدى ودین معلوم کو غره آیات نمبر ده 27 تک سنتس دې ولله دې ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 28 د اخيري روکو دا نو ديك الدين الحق نو بل کذب بالحق دو حق من کنا اقامت ام حق بل او ای و ربي دا چې هغه قیامت حق دی چې حق کتاب دے نو دو دوپا حق باندې دروغ که کنا نو د دې معنی به موږ دقه کوو بلکره ذو بالحق بلکې دو دروغ وای په حق باندې چې مرات کنا قران دی مرات کنا دین دی او دارنګ پیغمبر دی داو حق پیغمبر دی بلکره ذو بالحق قیامت او حق دی لما جا هم جاءهم قالت راشدوا تا فهم فی امر مرید دوپاغه امر کې مریج ګډ وړ ک دی دو په خبره ګډه وړه کې دی سممت لوسه ګډه وړه مریج خبره ګډ وړه چې قیمت باره کله ی لظام مورمې اسرو لولین پرران باه کوم د و سااف لولین ادار را و داې جوړ دی ک د ړ بهنو دی, دی پ غبر باره کو ګډ وړې خبرې کوي کلوې شاعر دی کلوې کاهند دی کلوې مجنون دی کلوې قذاب دی دا ټوله خبری کوي کنه په امر ملک یوې خبرې باندې خو کړه کني دي کنه کله قذاب وې کله کاهند وې کله مجنون وې کله سوی کله سوي الله رب العزت وې افلن مینظور ویله سما د دنو ګری اسمان ته دلیل پدې باندې فوقهم چوچد دونه د لپاس دونه د کیفه بنیناها سرنګي جوړکړ دا اسمان وژینها او درنګ خسته کړ د مونږ دی وماله من فروج نشتاغله لپاره سچا ودل سوره ملک تاسو وګورئ داسمان دا تذکرې کوي الله رب العزت او ډیر وضاحت تلوي کوي الله تعالی ما جوړ کړې فستکړې مده الله دی خلق سما سماواتن طباقا دریم نور آیات ما ترافی خلق الرحمان من تفاوض سن نقصان ور جعب البسر آلترا من فطور سچاوت سو سوم ر جعب البسر کر رہتا ہے بار بار ینقل بلئی کل بسر خاصی اوہ و خصید اوہی و لقد زیننا السماع که سکر دیمون دا اسمان دی دنیا بی ما صابیخا دل تعلوی دی کسا قصور نشتے سفطور نشتے سچاوت نشتے او ما خستہ کردین و زیننا فصور مانی خستہ کردین کنان مالها نیشه دی لپاراک من فروج سچاو دل والاردو ازمکا مددناها مونگا چه انوها خورا کردن رستو زاریات کی ما پرون تاسووی و اندالا موسیقون والاردو مددناها ازمکا چه انو منگا خورا کردن والقینا فی آرواسی اک اچولی منگا پدی که غرونه غرونه ولی خورا ولی کرا چه تباکی گردی را گردی کنا سیرو فی لردی یعنی قرآن حکوم که سیرو فی لرزی عبیده آسانه نوی کمر و گرانه نوی بیا بانونه نوی بیا پیگرزن لکی دلکنه اللہ وی چه ماو دا خورکر راکت دا سورت دا آیات تا سورت زاریات اخیری رکوت سورت زاریات وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا زمکا چین اغا مونگا چین دا خورکر دا فنعمل ماهی دون نخوخ وردون کیون مونږه مغه وړه وڑا, وړول ده کنه ا په دې کې غرونه ډیر ځولو کې راځي قران کې الله وي غرنما پیدا کړ دي والکینا فیها رواسیا ا ما په دې اسمکه کې غرونه غرونه ولې د سورت لوقمان تاسو ګورئ غرونه څه ضرورت 21 واسي سو پارا سورت لوقمان ځغره مې دلته پیدا کړل چونو جڑکیی کنا آیات نمبر دی دس خلقہ سماوات بغیر آمدین ترونہا والقا فلرد رواسیان تمید بکم وبسفیا من کل داب باک دلتا گورا سرگند شوا چی خر دید پارا دیکھ چی داز مکہ تامن اونو جڑکی گی داز نوے داز مکہ و جڑکی جر، دا تو خبیع پدیک نیشی پاتی که دیکھا نوور نه پیدا کړل اوستا پدې کې ګرځي فل دې کا الله وي کوم صوفي مناقب ها فهم شو نو زکه وي دا آسان لر کنه یو غنړقې غنه کوم څه چړقې کې هغه مې سفر سره نشي کولې کنه یو 풀 دې غړقېږي یا یو زيده غړقېږي نو توخه غوې نه بیت لنی شي تا ته سفر ګران شي نو دلته وي سی روفي ها او ګرځې پدې چ هر دي را ګرځي دا ظاهر دا بیا واغه مشققاته تکلیف پتہ نه کلم د آیات تاسو یې سورته فاطر سورته فاطر لګراول وای آیات نمبر 41 ان الله یمسک السماوات والارضان تزولا اسمان ټینګټ د بغیر دستونونو زمکایټینګ کړه د دې دات چې ال انت زولا مطلب الله تزولا تو نجرقیقن ان خوځي ټینګا کړي د اسمان ټینګا کړي د زمکایټ د خوځیدونه غرو نه غرو نه دا په ولاړه ده کنه دلته الله رب العزت ویو ال قینا فی رواسق نو موږ په کې چې نه غرو نه جو نجرکېږي وا او خره کړي دا چې رازون زرغون کو بده کمن کل زوجم به دې د هر قسمه بوټې نه تازه هر قسمه بوټې تر تازه وي کنه سورہ قسمه ندی او د زمکه ندی اسمان نه خو ندی طب سره تن لپاره د فوکول او ذکر و یاداشو نصيحت له کل عام د منیب لپاره د هر بنده منیب طلبگار د حق د دې نصیحت ته ځکه هر کوګوري دا الله څنګه پیرا کړ دې دکې دومره غونو تا ګورا دکې دومره بوټو تا ګورا دکې مرغو تا ګورا د ریندګانو تا ګورا به دي غي خرافونو تا ګورا الله او نزلنا من السما را ورمه د برنه مانو بو مبارک د فېدو نډکې بون پکې مبارک نه دي مبارک دي دوه بولاس کې برکت نشته وګو کې برکت دی داهو لاس کې برکت نشته هغه د فیدون نډکې مبارکان د فیدو نډه کې قران مبارک په او بوم مبارک دي پام وبثناږي رازر غونو مونږ په دیوبو سره جناتن باغونه او حبل حسید او دانه لو چې لو کړي شي دانه هو نه لوکي ګندر وې بلې کې کنه کټ کیږي څه مطلب او حبل حسید او دانه چې بوټي لوکيږي بوټي درمن کیږي بوټي کټ کیږي دانه هو نه کنا بلکې داږي بوټي چ بوډه دی غی لوکيږي او درمنکيږي وان نخلا کجوریت باثقاتن دنګي دنګي لها ویل <سؤال> پاراتواله او نو كونځه کنه دي نزيدلاند باندې داخلي دلیل ده کنا اغه دنګي دنګي ولیک کجوړه ډیر نن مشه دې چې دې ته څه نقصان نو رسی کنا فکتن از دې نو هر څه وو دې ته نقصان رسی دا برا دنګ لری چې دې ته هر څه نقصان نشه رسوله ول د شې راځ پ لږې او دوړی پې لږې او بل بیا دا خوراک نی که نو ک جوور چې کله وړ نه کو نو منې ه نی لکه او چې کله بیا ګاډو ته نو بیا په دوړو لګ دخواارې خولی ته را ې ګرکی ته را ځېلی دوکانونو کې او دارنې په ګاډوونهې دا بیا کلاو پرتی او بر له د ګې فااض ته ساتري ځم کې معموی معموری دوړه پرته کې نه رسشي ولی دا شګا دا نو شګا خو برو چته دینې سي دا درن ری دا دوله دا نه بیاسی بیا سي لري راشي داونه لري سي رزق الله له بعد ایک دا خوراک لپاره د بندگان او احل نبیه بلتان میتا او دارنګي کرو تا زکټ دمن په دې سره هغه بلد تمه تا عظمکه وتا دته حيات په ولې زمکه ګرځي کني منډي وې زمکه ګرځي کني منډي وې نا ځمک مړاو نو مونږه ژوند د اکړه نو نه دا مطلب نه دی حیات ارځه ک خپل مانی احینا به بل ته مې او تر تازه کړه مون پدې سره ځمکه مې ته نوچا ځمکه وچا نو مونږه تر تازه کړه قالو تازه ګیړه کذالک الخروج ګره ځمکه کې ما پیدا ک دارنګ وبنیو ما پیدا کړې نو تا قرنګې تبنی زبر پیدا کړم تنمی ما پیدا کردی که سمطلو مخشکی سا زرات او تا خور و هور بی پا زرات او که ما یوزه کردی بیاون سا زرات تی که نا ها خواره دو بی یوزه کردی که نا کدالک الخروض دا رنگ وطلل دی قبرونونا زمن که نا گوره فستون دی تا بیل واقل لام دی که نا فصل خونشتا دا فصل لکومر آگئی دا غنم که نو دا جوار که گی نو دا صدیانی که گی که اللہ حدیث طاقت او قوات سر دا وجود تراولی دارنگید ست ذرہ ذرہ شئی نتابو میں حدیث کی طاقت و قوات سر وجود تراولی کرنے حدیث کی راجیت چی او تن نخبال جامن راجہ مکرل اور توی زیادہ سنگا پلا رہیم و دیر خواہ، و زمان خواہ بلکل او دا حدیث تھی اکلا جیزا مرشم و زمان بادن او سیزا یی رکھائی اب اکلا چین آغاز یو روایت کی راجی تکل اپ کو میرا زمانہ تیز سلائی سلائی ولا رزوی نمنم دریاپتی وادو زایا نما نیما بیابانو کی وادو زوئے برو بہر کی وادو زوئے ولیک اللہ مامون قادر شُد نو وسخت سزا را کی دی اللہ دی دا کارو کو وا اللہ قادر نکنہ کذالک الخرود دا غپری گدا نو گور دریا تلاڑ ابی ایردا جن د یابانونو کې روکه شو جن درياب تلاړه او بو کې کړه وړه شو د خاورې په تنه لګې د شګې په تنه لګې یو را وړي بیکاره شی دي وا الله یو دمغه جون دې کوو د یابان نه ذره تراغون کړه دريابونو نه یو غ ذره تراغون کړه مونږ په کلونه کلې یو کنه یو ذره ټول ذره کو پرېګې دا یو سړی یو ذره درياب کور کښې یو ذره رانی شو بار دا دومره جز دې زمونږ الله دبره قدرت ته یو ذراته انه له پاتشې تمام ذرات ژوندۍ کې ولې دا وکړې خفت وکړم ان یری دم ساد یری دی وځنه الله مافکه د tumeurs ذرات بره او بحر نه راغون کړل الله قادر ده کنه دا انسان څنګه درنده وکړو د جنګل تلال وځره په پی پېښې جگ په پېښې د دریندګانو وکړو 10 دولر سنا جا پیریشنل 10 دولر خوټه تلاړل هغه 10 دولر بدن ته نه جوړ شو هغه درندګانو وره نور څه یې پوهښه هغه وروخل میګو چینجو وروخل دریافتو لاړل مایانو وروخل د دم نامو نشان ختم شو دا راته دلته د بوټایو وروخل تر نه خزر زه راشوه بیا چې بارتاغنه روابط له لیونو اگر ہو بیان شو اللہ قادر دے تمام ذرات تے كذلك قضاۃ الخرود دا خبر نہ منہ لمقنوں دل دور چل قزوات قبلہم قوم نوح واصحاب الرس و سموت وعاد وتنعون واخوان لوث دروغ یلو دون قوم دنو کچھ اس معنی کذبوا بالحق اغم کذبوا بالحق بل کذبوا بالحق نعلتم اغم کذبوا بالحق پیغمبر نہ توحید نمان الله نمان کذوت قبل قوم نوح او دو درو ګور په حق ناغوم وک اصحاب الرسول کوي علاوه سمو د سموډانو اصحاب الرس اكوالات چې د کوي چار چا پیر او سېدل دا الله نه منکيرو او ډیر چن لوي چن چی کوي الله رب العالمین کُلُّن کذّب الرسل دینه معلومه دا چې کله د حق نمراتهکېدې پیغمبر دی دلته چې نکذبت قبلهم نکذب الرسل نو اول کذبت قبلهم دلیل عقلی نه منل رستو کذب الرسل د ټکذیف څه مطلب نقلی دلائل نه منل انبیاء واقلی دلائل پېش کړل نکلي دلایل پیسکل اول تجیب اقلی دلایل انہوں انکار دهم تجیب نکلي دلایل نو انکار کله پیغمبر بیانول فحق وہین نراغ زما عذاب مفسرین لیکین چې دی کې قبل قولم قوم نوح نباو ورفس عادیان په کار دي لاراف کې ود کې او بیا ورفس چې نو غاصمودیان په کار دي بیا چې نو اصحاب الایک په کار دي ترتیب خدانه دي تاسو سورته حج روانه وي حج سورته حج نو دا ولسمه صفاره اترول الناس صفاره سورته حج اړیکه ترتیب داغه مکذبینو ذکر کوي آيات نمبر بي تالش تر تالش غالباً وَأَيُّو كَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُون وَسَمُودٍ دا ركوان ما ألتاو غوراً ورپسيشية دا كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَسَمُودٍ عدلتا دا سنگا داك قبلهم قوم نوح و آدون و سمود اصحاب الرس بزرسی شی دیک عادیان معلوم کتاسو معلوم کرده و علت اصحاب الرس ویلی نوح نرستو ناصحاب نا الرس او دلت نوح نرستو عادیان دار و قائم پاس سورت سواد لگ روانو ها. سورت سواد و امالی علا سپارا علت التجئنغا عادانو پسي سموديان دي الانگه بڪار عادانو پسي اها سموديان دي, دي, دي قد ذات قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون ذو الاوتاد بي سموديانو تتل بي دا تخزیب دې ځکه مخکیواله رستهواله مفسرین وايي دا د دې وجنه چې سوره حج کې اصل ترتیب دی اصل ترتیب صورت حج کې سوره سود کې چې دا تخزیب زیاد کړ دې تخزیب کې کوله زیاد کړي هغه مخکی کړ دې بیا اور پسې بیا اور پسې بیا پسې او سوره اصاف کی دلالی اقلیه و نزیاد انکار چا کرده ناول دو کرده نو بے دو کرده نو بے دو کرده نو ترتیب د صورت حج ده او دارنگی تکبر ولد دا ترتیب د صورت صحب ده کلتا دا متکبری نو ترتیب اتوار سرده اصل ترتیب د زمانی اغدو حج ده که اول دن قوم دا نوخ زمانه وا نو بید عادیان و زمانه ده نو بید سمودیان زمانه دا او صورت څاڅ کې نو هغه د تکبر والا اصل تکبر متکبرین اول متکبرین دادی نو بې دادی نو بې دادی او قاف کې چې نو د تجيب ولدي اول چې انټول نو لوي تجيب چیکړه قوم د نوح کړ دین نو بیا صاحب رس کړ دین بیا صاحب بیا هیان نو بیا, بیا, بیا فرعونانو به خوان لوت نو دا د بل د ترتیب چې نو هغه تکذیب اتوار سره تکذیب دو دلایل او الله رب العزه توی وعاد ونعاد ناساب الرس سمود ناس صالح علی السلام قوم او عادان داوود علی السلام قوم او ثرونان ده موسی السلام و اخوان لوط لوط علی السلام و اصحاب قوم ده شعیب علی السلام و قوم طبع اقوم دا قوم د توبه پاتاوله کې قوم د هود وینو هود له سلام بچته قوم د قوم د صالح وینو وعنه... نو صالح له سلام بچته قوم د فرعون وینو وعنه... موسی له سلام بچته نو قوم د توبه وینو وعنه... توبه م بچته کنه دا بادشاہ او خلق دې دعوت ورک غون منله فخوله دی خو کلن ک زبر رسول له ټوله تک دې پیغمبرانو قوم نفاق قواعد غراغه دونه عذاب زم افانینا بالخلق الاولی دو انکار دی توحید کین نومنگا اسټډی شول په پیدائش هم باندې ماري چاول ما پیدائش کړی نو بینشم کالج نسکه دوه چې من یو خلې نظام اول پیدائش ما کړ ډیزما کا پیدائش کړ ډاسمان پہ را انسانان پیدا را کړ دی دوباره انشم پورته کالج داسې دا سیده. نا نا بل هم فی لبس مین خلق جدید بلکې دو په شاک چک دې مين لبسين مين خلق جديد دا د پیدایش نمینم د سوره احقاف دغه سپاره کې دماغ کې سوره ټک سوره احقاف بالکل اخري رکو آیات نمبر 33 اوا لم يرون الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعب جا بخلقهن دې تنه چاله پیدا کړ جسمانونو او زمتیو نه د ستړی شه د دوی په پیدایشم نه هغه قادر نه دی پدې منی اوی حیال موتا دا نه چاول <سؤال> لا یو دل پیدایشو کنو بستړی شو دوه مره به نشی کولای دا سينه لا ولقد خلقنا الانسان او تاقی سرا پیراکت دموږ انسان ونا لمو پیګموږه ماتو سوزبیهی نفسو پوې مون په هغه چې خبر ورکي واسوسات چې د تر نفس د ددا او نفس ما کې حایل نشتا لکه دو او تاسو مڅه حایل نه غو خبره کیبل ته د قبول په وړبل درم په نه پویږي کنه ویراشتاته خبره کومطه خبره ورته کې نه دا دو پوهې درم په حیل حایل نشته نو نفس دغه خبره کوي نو درم په کې حایل نشته لیکن زپه پیغام ونحن اقرب اليه يمنزديو دتامن حبل الورد دا غرض د مرینه چې رشیږي زړتا تاسو د صورتي وقال روانوه ورسيح سفاركي قال ما قال فما خاتبكم <تصفيق> سفاركي اللہ پچاسی نمر آیات ته ونحن اقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون قلتا دیکنا ونحن اقرب إليه فلولا لا بلغت الحلقون وانتم حين تنظرون ونحن اقرب إليه منكم من زیاد نزدیو کنا تاسونا دلتا غرق نمرين اللہ نزدی دیکھنا از یا طلق المتلقیان یا نیل یمینی وانی شمالی قوائد کلچ اخلی اگر دو آغستون کے فرشتی خی طرف او کس طرف نا قوائد خواه، سیجا دیکھنا ناس تیدی تیاری دیکھنا ناس تیدی در در خلی نشی اوزی اقوال، افعال، اعمال اگر اوزی ک دا فرشتی اخلی لکی کنا کلچ اخلی اگر آغستون کے فرشتی جا تلق المتلقیان اقلی اغاغستون اغسط، اغا کی فرشتی ملائک او کیا ناستی اغاغ ما یلفز من قول نوباسی دیدی خلینا سا خبر ایلا لدیه مگر دسارا رقیب سکیدار دیاتی تیار دیغی اغاغستولا انسان سر لازم دی فرشتی کراما کاتبین ایعلمون ما تفالون و جات سکلت اوراغت راغه سکرۃ الموت راغل لغ سکرات سختی د مرغ راغلی سکرۃ الموت سختای د مرغ بل حق پرشتہ دا لک ما كنت منو تحید داغه چې تاسو د دی دینه تښتہ کولا داوم دا لک یی کنن اشاره نه دا قریب ده کنا د مرغ ده دا لک ما, دالکا ما دا لک ما كنت منو تحید دا مرغ راغه دینه ته فرار کوو تحد معناتا فرو ته قطو کوم وی او تختید تحید وان ثق فی صور اپوک کړه شپس په لای کې دای له یوم الوعید دا دین دا شپه چې راغدان یوم د ورځ د عذابونو ولدان یوم الوعید د ورځ عذابونو شلګنا وقات کل نفسم ماها سائقوم شهید راغه هر نفس داغه سره دی یو چلون کې وشهیدا کوي کوم کې کوي راولي ابو لوی د قری مجرم د مشرک د قری کافر او ای مو ور تعلق لقد كنت في غفله تاخیک سره وته په غفلت کې من ها دا دینه تا خدا روز نه ونلخ او تا کشف نه ان کې تا کان لری کړه مونږه تا نا غتا کا پردستا تبصرك اليوم حدید نو نظر س هغه منند د حدیث ته پشان د تیز څه ماخه تا خدای دین انکار کو اوسې نظر 1300 شو هر شي دی وې د کنه پستر کو اوس په تمانه وي ایمان بالغیب مطلوب دی بالمشاهده قرآن کې خدا سویل کنا ټول نړو به خبرایو منون بالغیب دانا چې منون بالمشاهده مشاهده سره ټول هغه مومنان کېږي وای سره وای زرفانا فوققمتور نو هر پورته ټول وی امن نا کنه نورس بیا نه فرمانیو کرا اسینا که داسه تکي چې راست ترجمه وګوري نو به بغلا ټول مومینانی دلته هم دا کټ کراوی جنن سا نظر ډېر تیز دی دغه وخت چې کله نظر تیز سی بیا خو قرآن ونیوک عفر چغزان طرف بیا دونه ربکم الاعلى رم به مدون راکی کنه امنت بالذی عملت به بنو اسرایل وانا من المسلمین وقال قرئنه او وی وخت تمرګره د دې حدا مال د یاتید ډیره مطلب داره یا دا دا. قرین نمبر د فرښتلا امراد د دین چر نه غو د سره کوم عمل نامه د نو هغه معنا ده شي قال قرينه وی باغ مرګره د د یعنی فرښت چې د سره کوم مقرر وا حدا مال دیا داغه حدا د ماغه لدیا چې ما سره د د عمل نامه اتي ددا ملناو ما, ما سره بالکل شی کلش شی سر تیار اره یو قرین نمبر شیطان چې تاسو مطلب داشي یو قیضنا له قرانه قران کې چې قرثه زغرف کې نر قلت قرین نمبر شیطان چې نو ها دا ما لدیا عتیت دغه سریتو اشاره شي چې دیم ما سره دی تیار ده لپاره د جهنم ویبه شیطان ها دا دا سړې ما هدا لدیا چې ما سره دیاتی تیار لپاره د جهنم د تمام کارونه د جهنم کړ دی واستيار ده ده او ویل شی ال قیافی جهنم او غرد د پجانم کې کله کفان نانید ار یتبو کنا یا کثرت سره وینا او غرد او غرد کافر انیدای نادی ول جهنم طلا او ج یو کفار ززان ل کافر د مړه نا کفر سره یوه ځی کافر نه بلکه عینادی هم ده ځن کافر بون وی عینادی بون دی نور څوک ذرمبینه نانا مناعل للخير سره د دینا کی دی دی کی کی. کی منکون کید د خیر قلب د توحید نه ولکید قران نه منکئ زت دغمره خبره وی نانا موتدن حد تجاوز کوونکره مریب پخپلک لکښ کیو ترا ده د فرشتو ولی وغرځو یو کار خونو کنا غټ کافرو عینادیو منکون کئ او حد نه تجاوز کوونکئ او مریب کلکښ کیو الله دی هغه دا عالم الله الا ان اخر الله دی هغه جالما الله د دغه کس چې دومره سرکش دی دي د جرمونو سره سره یو بل جرموم کړي ده جالما الله الاناخر ګردول له د الله سره بل حقدار د بندګي فالق یاه ون او ګردو دله راته لعاب شدید په غذاب سخت کې د ډیر جرمونه کړي یو جره بخاله نو الا قرینهم وای باه مرګره ده شیطان انسیک یا جننی ظاړه کې څه مطلب قارینو هغه انسانانو نه قرینده ده قارینو هغه شیطانانو نه قرینده ده ربانا رب زمونږ ماته کې ته ما دې نه دې بلاره کرے ولیکن کان فی ظلالم بايد دې په خپل چین نه هغه په گمراهی لره کېو که سورۃ ابراهیم تاسو لکو ګورئ هغه شیطان ورته وی کنه فلا تلومونی ولو منفسکم سورة ابراهیم دیارل سمسی پارا آیات نمبر قالی من تیس چوبیس بایستی کتیس بایستی لما قزیل امرو ان اللہ آدکم و وعد آدل حق و آدکم ف آخلفتکم ابا سوی ما عليكم من سلطان الا اندعوتکم فاستجبتم لی بلا دلیلہ نو فلا تلو منو نو خطا مرسل زور ندیکھره دا شلم سفارتا سلگ روالای سورة قصص شلم سفارا سورة قصص آيات نمبر 64 غالبا 64 پہن... 65 قال الذي حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغوياهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا يعبدون اغويناهم كما غوينا موږ دو ګمراه کړل لك څنګه موږ په خپل ګمراه او اغوينا موږ سره بلل دي د ګبره صرف په دعوت سره پکدا نو بیا من دو ګمراشل په خپل اختیار سره تبرر نه الیقات موږ دومره زور نه دو دا کړې ماکان علی علیکم سلطانین ماکانو یا نعبود دلته هم د غلط چې دې غلط مګری پس بتلی نه غوې ما ته ته په خپل ګمراو بلکنت مجرمین کن کانه یو الم باید قاله الله بویله تخته سیموله دی یا دلته ما سره ګړې م کو قد قددم تو ل کوم میید او مخکې باید کول ماتهتهدونه چا دا کارو کو کې مثبت کوون تلا شي ماو بددلور کووله د یا نهبد ل ک فیصله ما سره ومانه مې زلهمل العید انیمځ هیز زلم کوون کې پیس بمدې نسوخ الظلم لكم دا طف وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يجلمون ما يبدل القول لديكم فسلوسلا وغدا إن الله لا يغفر ويسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يوم نقول لجهنم الامتلات وتقول هل من مزيد يوم باغر زمان تقول تيوي بجهنم تايا تدكسي اللاوة نتفوسك يا غبوه هل من مزيد نه نور نور لکه څنګه جا الله شان سره مناسب دی اخپله پوونه با و پ کېدي خپ و کېدي بیا به دا جا یس دداخللم ې به دی نه ډ کېږي او اوې فدل جننتو او نزې وړه چې جننت ل مطقیه متطقیانو ته غ بعید نووي لري بلځ کومدي دکه جننت په بل کول جارب به کول مله پهڅ جنت با هم نزدیشین و جہنم با هم نزدیشین دانا چلی ری بھی کنا تاوزا سورت شوراق نولسما سپارا لگو گو رئی سورت شوراق جہنم با نزدی جنت با هم آیات نمبر دیں نوے یوم لا ينفعو معلوم ولا بنون اللہ منتلنا بقلب سلیم و از لفت الجنة للمتقیم حال تم دیکھنا اور پسید و بر رضت الجحیم للغاوین او تاسو در صورت فجر لگو گو رئی داخلی سفارا صورت فجر ای تمام نظام بس مکتا کشی کنا جه رب کول ملکو س صف ووج یو می ب جانم یو میظم ب جا را شي پ غرض منې جانم یو یو می ذ کارو انسان له او که د بهنسیت قبلی لیکن بیا به نسیت چرتهګ جننتو ندي کېږ جانم دانه چې شي ضته بیا وانې تکټ باخلی او جاون کې وزی او جننت کدا وزامل اوسلا بلملک تلارشا مستل خو آسان ندی کنه ز جنت ته والته جنت تتل با اسانی دا جتا ته وز جنت ته اوس بزان لا ویزک کای او ټیکټ پکای او پاسپورت پکایو بیا وسورلی گور بیا وزینا اوس ل فاتل جنت او دا بدر نزی خال لري بنی Hadamard تو اندو نا دا دا جنت اگد چتا سره داږي لوشي ویل لكل عباد حفيظ عباد فقط چې ګناه توبه کوون کې کنه رجوع کوون کې توبه کوون کې چې ګناهونو نه اوواب احفیز حفاظت کوون کې د عملونو خپلو دا عملون خپل عملونو افاظت کې یاد ګناونو څه مطلب ګناونو یادې او به توبه وباسي ګناونو ایرې نه ګناونو محفوظ ساتل لکه مډومره ګناونه کړ دې به داغه نه توبه وباسي کنه یا چې نو دا خپل عمر حفاظت کئ چې دایزه نشي بارباد نشي حفیظ ساتنه کوون کئ د حقوقو د الله تعالی چاغا دا کئ دا داوامرو حفاظت کئ کوم حکم د ورته نو هغه صحیح طریقې سره دا یا خپل عمر نخراوی بیزین لګی د ری حفاظت که کنه من خشی الرحمن غسوک تیری کی د رحمان ذات نه بل غیب بیله دو عجاب قلب سلیم بقلب منیب او راتلیکد دین پا غزړک ای نابت کون کی بقلب پر حضرت سره ای نابت کون کله د حق یا اخلاص ته پکی بل غیب نمر دل ته چا نو اخلوت ته دانا چی خلق و مخ کلی شیخ ته او او بچیان مشرابی دے کوابی دے آرام خور دے دی, زانی دی نا بالغیبی خلغت کیوم یا بغیر دلی دونا خشیر رحمان بالغیبی یریگ رحمان ذاتنا پت جے کې یا یریگ رحمان ذاتنا بیلی دو اور اتلی کر دی افا غزر بن دی منیب طالب دا حق دی اخلاس دے پکی او بغیل شدتا ادخلو آمی سلام دن نشے دی جنت تا بسلامتی اصرا ذالک یوم الخلود داروز دا, دا مشوالی مسکیو مخکوی که کذا لکل خلود داور پسوی ذا لک یو مول وعید دلتم داوی کنا ذا لک یو مول خلود او ما ایشاونا فيها دل پر پد جنتونی کیدار غسه چې دو غاڑی ولا دینه مزید د موسره دی نعمتونه رد دین نورم جات دیدار خوري غلمان دیدار د الله رب ال عزت رضا ورزون من الله اکبر او دیدار د هر شينه بچنه له نعمت دی الله دیدار دی وا کمون اه لک نه قبلله من قرنې او ډیر حالاک دمونګه مخکې د پړوونه 10 د من نو بشنګې څخو ددونه په نیولو کې په نه قوو فبلات په نه قوو فیل بات دې او ملب ډالئ چې ګځ دللو په په ګډ په خاونو کې د تجارت ګر دل ګټ په ګټ ګرې دللی لپاره د تجارت په نه قوو نو نو نو ته په خارونو کې ګډ پګډ ګرځیدل په دنیا کې لफार د تجارت ادین نه پاره یو زه تم یو دنیا لफार یو زه تا بل دی یو ملک کا بل ملک یاده مطلب دا دی فنقبوا فی البلاد دوت نه هغه ګرځیدل په خارونو کې ګرځیدل په خارونو کې ګډ پګډ ګرځیدل په ګرځیدل لफार رتار سکول د خلو که بچو د مرګ نه يرسه شه بهمو چې دا غوډه وځنه موږ مرګ نه بچو د مرګ نه بچ کیدل دلو هیلې تلاش کولې نو نوتل یوځه کې او بل کې یا چې ندان بچکول د پاړه تخاني مورچي سورنګان دا جوړ کړی سم مطلب دی بچاو د پاړه اسباب اختیار کړل تغیر د پاړه اغه ته خانی دي سورنګان دی او کملکونو کې دل دی نو ټوله کړی او ی حل ممحیس اشته زده تختې نه لعاتات مصیبتونو نه ځان ګران کار کوي نه آسان وری نه کوي ګران کار کوي ملکونو کې ګرځي نسنګ وبڅکېګم ګران کار کوي ته خانی سورنګان جوړه چې نسنګ وبڅکېګم آسان کار وری نه کوي ان فی ذالک یقینا د قرآن کې ل ذکرخه مخه نسیت کړي بدکی دو طریقې ایمان کانن لهو قلبون آغا چا د پارا کی چه آغا ده غلی پارا زرده سمت لهو عقل پا کشتے کنا او د قرآن نده فیدو اغسطلو که ترکیب و طریقہ قرآن قرآن نده فیدی اخلی قلبون عقل پا کشتا زرد پا کشتا چه قرآن نده فیدو اخلی تدبور تفکر فکی کهی سوچ فکر کهی کوجود د زړه ورته کوم ځای ذکر شو کانا وېړو افلا یا تدبرن القران املا قلوبنا اخفالوها ا ددو په زرونه ملي تعلیذ چې سوچ او فکر په قران کې نه کوي دې کې نسيت ته چا د پاره چې تعالی پاره سر دې او یا وخت دې وو شهيد او دې حاضر دانا دا نه چنه او تدې بل وړيبل دې نہ نا. بلکہ نہ سم قران ته ازړې هم دلته ده جدي هر هر ټکي کې سوچ کوي غور کوي ته یې سم مطلب دې سم مطلب عقلي دلیل ولکد خلګنه سماواتي ولرضه ما بينهما پاکي سره پیدا کړم آسمان ونظمه کاسي چ ما بين دې کې نه فیشت تدايام فا غاندازي د شپه ورځو کې وې يوم تعلق له له نه هر سره ده ليل نه ها تعلق له شم قمر سره ده قمر تارق او ارض سما سره دي چې ارض او سما نو وشانس او قمر نو نو له له نهار نو یوم د کومراګه نا اندازه خو معلومه ولله تکنه لکه مصرته ته دایو کومرا په کیسوټه راغلا دایو بورچ خانه په کې لوونه غټه راغله د پنځه لسټه راغله باثروم په کې درې فوټه راغله اته خوښيوم ني ده کله راغ اندازه ده کنه چ دوره فوټا ده 10 فوټا ده د کمل دمر کمرې جوړول دي واره کمرې به دمر راغله کړم و الله لازمه آسمان نو پیډا کړي چې دروازه اندازه ورته معلومه وا میسری لاکور نه جوړ کړي څنګه ته کمرو ناپ معلوم شي اندازې سره الله قادر ده کنه فزیکته د ایام په مقدار د شپږو ورځو کې یا په اندازې د شپږو ورځو کې الله د اکار کړي ده امام <مانسانا> سلام اللغه الله او ما ذکرته موږ ته نظر رسیدل اساسټړوالې لغوف ستړېوالې دم رزمه پیدا کړل موږ اسمان پیدا کړ دې موږ نه ستړي شي استاد دوباره پیدا کول سره موږ ستړي شو نا پس بیرانامه یقولون وکلک شف ربا د ور دوت چې دوی تا تا نو تا ته تکلیف مله ویږي پریشانه کويږي وا ازالة پرشانیت پر تسبیح ہوئی کن وصبیحو حمد ربی که قبل تلوعی شم سے و قبل غروبی ها تسبیح ہوئی سرد حمد رب اقفلنا قبل تلوعی شم سے مخد د نورنا سار موزوکا و قبل غروبی ها مخد د بیدود دینا لہا دوپشین درمازگر موزوکا یا سار تسبیحو بکرتا واشو وصبیحو بکرتا واشیہ بکرتا واشیہ بکرتا واشیہ دلتا وویم قبل طلوعی شمس و قبل الغروب قبل طلوعی شمس سار مزون قبل الغروب ما اسبخین و ما زکر پکراغین ما خام مستان پکراغین فسبحو تسبحو آئین و ادبار اس سجود او رسول سیدین و فسرین لیکی چه فرض منزون رسول تسبحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تین تیس تین چون تیس دا, دا پکم داخل دی او دارنگی دا فرض نرستو که سنت دا پا داخل دي نوافل پا کم داخل دي سواد دا ما خامنا چه غینا دا سور که ما زگر نا چه غینا رستو چه ننفل نشتا سارنا چه دا غینا رستو نفل نشتا که نور خطو پوری نو تشبیحات که نوم رد کی دیشی چه هر مجبه زدت تشبیح و حدیث کی رازی چه دوت کارون چه دیر آسان دید او چا چوکلن جنت ته وزي لكن کول ولې ډير کم دي زموږ سره سلام وي دوه کارونه ډير اسان دي چا چوکلن جنت ته وزي لكن کول ولې ډير کم دي رسول صاحب ته پوز وکئ وي هو کار دغه چهر موز په سي نصر الله نزل الحمدلله نزل الله اکبر او دکدو کدو وخت کې 30 30 څنګه دي زلا الله اکبر وېدا دوه کارونه دا سړي دي ته ډېر آسان دي اسوک چا نشه کوي جنته وځي لیکن کول دیر کم دی. کولو والے ډېر کم دي کول له مغفرت تفصوکا کلسره کوي نسل به نه کوي کسل کوي نذر به نه کوي زر کوي نو لاک به نه کوي ک لاکھ کوي نو کروڑ به نه کوي کول والے مکم دي تعداد به کم دي ان نه کوله تعداد بزياتي دا ولي ځکه شیطان کله دې مز کوي شیطان مولا ډېر خبر یاد کوي مو بیا د دعا د لایری سلام سره و دې پاسې د لای او کله چې بشترې توخیږي نو شیطان به و نو تصفيحات پتینه یېر کې د نه پکار داتا چې موږ په سیه تصفيحات کله چې و کېږي نو دا تصفيح وای نو دا غره د جنت اتلو سبب دکره نو سبحانه ربک قبلت و لسمت وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا و ادوار السجود ارست رسیدون ان فرض من در نه رستو تسبحات یا فرض منظرنا رسط سنت زن علماء لکی چه دیند اغا ما ما خام سنتم سنت دسار دو سنت ناو قبل قبل الفجر دی لیکن نلتا چهن اغا ما خام اغا رسط دی منظره رکت سنت دات نزین علماء امراد کردی تسبیحات که نمراد کردی دوانو من عملو کا موز نروس تسبیحات ام کوا اکم موز نروس سنت دیک لکا ما شو لکا ما شو ما شو نو سنت ام کوا وستمی یوم ینادی المنادی ممکان قریب وستمی غکی دا یا نلت امراد انتظار دے یوم پا غر عزمانی. واستمر انتظار یا غوپ کې دا اندی حالات وتا یا انتظار وکا په غرزم چاواز بوي کې اواز, آواز کاون کې مکانن قریب ازه نزینا سوره طه له غروړوي سوره طه آیات نمبر دې 108 غالبن یومیدین یتہ بونہ داعی لا وجله आवाज بو کی کنا روان بشیدو ا دایي پاسه ته आवाज غکړی لا وجله نی به غل پارسه کوګواله نیخ بشی आवाज وو کی کنا سپله کووله شي आवाज دایي بواز کی می مکانن قریب دځه نزدینا هر څوک بو یی رداغه आवाज زما سره نزدې شوه دې سړی د او زماخوا کې شوی دی یو مپهرضمنې اسم او خاف چې اوری چغا چغه سممت لب په کې پهش پ لا کې و في خفرڅور بلحق حق سره د توس قیمت راړمان دی که نه ایعلان دالک چې الخروج یو مل وج د رو د اتتو د د خبرونه نه و اسم او خه د قیمت چغه ذلك یو ملخروج مغک وی که لیک الخروج ذلک یوم الولید ابی وی ذلک یوم الخلود دلته وی ذلک یوم الخروج دغه فرض ده کنه ان نحن یقینا منجیو نوحی و نمتو جون د کول کړه مړه کول کو ویلین المسیره مونږ ته دې ګرځیدل د اختیارات زمون دي بل سره چا غنشته او بار سجود درست ده در سیدونه ان دې نط تسبیحات و یا داو د پکار شوالی ویلینا المصیر مونتدی ګرځیدل کنا مونتدی ګرځیدل نط غ تسبیح او مزون داو د پکار شکنه یوم پاغره د منی تشققلردو انهم چې بیل بشیز مک عددونه سرا ان منډبوی کا دالک حسرن علینا یسر دارا غنډول پمونی آسان دی دې تیز سربرواني سرا ان منډبوی لک ا ادا نور سورتونکوم دا اشتر لکا سورت ایک دا ابراہیم تاسلوکو گورای دا در لسم اسی پارا سورت ابراہیم بالکل اخری رکو انما یو اخرهم لیومن تشخصو فیه لبصار موطین منڈبوئی مقنئی رغوسیهم کتکڑی وئی یاو چتکڑی وئی آیات نمبر دیم تالغاال بند ترتالیس دو ب د منډی و لکه سای و طرریي که نه منډی و لګیا لګیا سری چت کړی او کله سرکتته ک او منډی ووي کله سر چتې منډی وويله یارته دوی لاطر په هم او افله نه په کېږې دو تاثر کې نه ضرونه د هم زونه دو هوا خالی به د هاوش نه ډیر په توای سره به منډی او دا تا امار لگ روڑا ای صورتی قمر درنگ لگ روڑا ای کم دقا تذکره دکانا من ربوی دو آیات نمبر دی آٹ خوشان افساروهم باعت اوٹا غبوت لی کڑ غبوت لی استرگیدادو یخرجون من الاجدان سیر اوجیب دی قبرون ناکا انهم جرات منتشر گویا کدا ملخان دی خواروارا پسې ته صورت معارج مارته ل لاړ ش او پسې سپاره کواه کل ل هلته هم دغه ټک کنا اخیری اخونه یوم مخ جوونه من ل داسې سان ډیل په واه دا پارانپار دن نه وټین دینی دو یا بار برهه دېیتن کور کې دن نه وړه کې د بار منډ کې بار د غ نه خت مسیبتې که نحن علمو بما يقولون من خفوي خب با خبره منه چې دوی او مان تعاليهم بجبار اني ته په دوه زور سزور کوون کې دوه نه منه قسم قسم اعتراضو نه کوي نو ته وتا دا دوه دین نه منه کنه فاضل کر بالقران ميخاف وایت نشت او کا دوته په دو بیان د قران سره په تولګه ته بیان کوي تقریر کوي د قران نه با کوي کور را پوری خبره قصي او خوبونه دا ما اول او او غوي داسي مواوريدل داسي اوریدلو داسي الله داوي د الله رسول داوي قران داوي دانا چې زوي ما فلنټيک ما اولي د لا غوليدل دنسو اخوبونه خلق ديرویني خوونه نه قران به زورتو دم بیا وسورتو ما وخوبلده او تاب وخوبلده نو مزي بوي د بیا د قران سو زورتو الله ولي وي فذكر بالقران مو خوب خدام بیا او وحید کنه نور خوبونه خو وحید دي ما دا شېله د نمازن کې شي جوړي خوب لیدل له پلان کې دې که دا شراو ته دي مو خوب لیدل له پلان کې دې که دا چل شوه دي مونږ چې کله لگواړو وړاند ياده او حفظ کاو هغه وخت شروع دي اوس نو کلمې خل راشي یال ته خوب ولیدو یاده کاغذ دې او دا سُل فسټه تو با تقسیم نه کړو کور کې مصیبت راشي پریشانی راشي. ټومانخه لراغه ما د شيری کټ اورد. وایو مکه مدینې کې قبرستان دی. هغه ګوره دا قبر دی او دې کې د نموډینې مارچ آپيره ده نوایې کلکټي کې ولینده. وریا لته مارانېش ما امریکا کې ولینده. ما چې نهغه برتانیا کې ولینده چین کې ولینده مدینې قبرستان دی. مدینې نه خلکو زلمت نفرت کوي. ابو یزنه تل بقی قبرستان دې صحابه نظر توري او دا مخ خلق او تور کې جوړي ریږي ماده شری وی وله مای چې مدینه قبرستان وله وای د کلکته وله نه وای د ہندوستان او د پاکستان وله بل دې قبرستان نشته صرف مدینه کې ده او جنته البقی کاریګ مردن نه چا په دی دا تش درو ځان نو خبرې کین قسمه قسم خبرې او دا تقریر لپاره موضوع بدای د یو سرړی خوبدي د دا او دایک دی ا دا فلانکې لې مار راو وووته ففلانکې لې ماردن نه شو به فضت کېویل قرآې تا ته یت دا دی ته بایانو که قرآن قرآان سرهتهقرآان بایان دا نه چې ځې خبرې وقع ځې خبرې خو من نه دي که نه ځ خبرې و نه شته دی نه لکه دقران ونا ده باربار راغلی د قرران ک بیا ی وختته راړو جواز النشد دا وبالقران وی ځان خبرې مانی سو وخت مخکي کیدې شتا او ستیا ته یاد ویک دا لړن ولګدل اورته دی غر کې چې دا اوبره اوتی دی او چې تروبو دی او په دې کې شفاعه دا مال چا راړل لیکلی کومه جام سره ما ډیران وګورول لسته ودا وخت نوبره اوږدی مې وله دې کې شفاعه ما د سو وخت غف کته جام سره وګورول مې چې تر کې کوم پیغمبر راغی اغه <التخو> رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله علی زمزم له مشورهبا نبی علیہ السلام ویناکړه زمزم صد پاره سکیت اگر مراد بسا پورا کیږي او دې کې شفاله نو څتر بارې کیچا وهل تا کوم پیغمبر راغله مې را منو خار کې راغلي مونږ نه منو نه هر کې غرو منو خار کې راغلي له دې بلنګاله جوړ کړ دې قادیانانو نو نه هغه پیغمبر نه منو هغه مرتاد منو عدل تان را شی زمدی کی شفاعت اوس شفاعت طلاړه اوس شفاعت طلاړه سموځه دا اوش شفاة اوش شفاة شیطان دے کله خلق یو غاڑی زغلی کله بل غاڑی الله و انه هو اعلم بما يقولون دوی چې سو وینځ په خبره کله یو خبره او کله بل خبره کله بل خبره سموځوی د بیان نشته سموځوی د جون نشته جون څنګه تیر کون کله په یو رواني جالت نه کان په بل رواني د ناکام شنو په بلاروانی الله وی دو سر موضوع د ژوند نشتا موضوع د بیان نشتا ستا فزت بالقرانه تر هم موضوع د بیانم قران دی اوستا د ژوند تیرول ترتیب او طریقه هم قران دی نازل قران يهدي التي حققم من غچات يخافو چيريږي وای د عذاب زمانه الله دې وکړي